Chantal Erkiz, aiziritzeko hauza bezazira beraz, eta zurekin aipatu egin nuke justuki orain herrietan egin nahi diren maska horiek, zertan diren, beraz herriak asiak dira, lantzen, jostunak ere sekatzen dira, euskal kit batzu ere banatzen ditu, aiziritzen kasua aipatzeko, beraz zertan sisteme mentu Uh, beraz uh, be, guk uh, bagi, baditugu jounaak uh, uh, gure herrian eta deia beren uh, laguntza proposetia zuten eta hor uh, bon, banatu ditugu uh, heriko ba, um, gutuut zig gutietan uh, beaz herrita uh, er informazio uh, bon, enf gutuna bat eta joana bon egen erran dugu... Uh, Oialesko mazkat nahi barimazituzten, beren, uh, uh, beren nahia gertzea. Uh, eta hor, jostunak, bon, dendari, ba, lau, uh, bizpalau dendari bat ditugu prest direnak lanien hartzeko. Bon, uh, ari dira deia egiten bat dituzte prest, salbu gure problema hondiena da, mementuan, elastikak falta ditugula. Saltegi e, hondietan sekatzen ditugu ez dira gehiago. E, iduriz e, jendek erosi dituzte eta orain ez oh, e, <gülüyor> e, da gehiago. Beaz, denari aktaz direlanean hartzeko, baina, materialat faltarugu. Bai. Nola pasatzen da beraz, elburua litaike taike erritar bakotxeko edo bederen nahi duen bakotxaren dako, maska bat uh, ukaitea? Bai, huri li taike, bai, gure... Uh, Gure elburu aurri zen, beden uh, erritar bakots uh, maska baten uh, emaitea. Maska bat emaitea, eta, eta gero berbada bigarren bat uh, ondoku egunetan ahal balima zen. Da mm. ustean aitatu baituzu kit dela kori, hor uh, manatu ditugu uh, behaz, uh, eskuali digunean uh, manatu ditugu kit dela koriak, eta kit bat, batekin uh, ehun maska egiten aldira. Ala, eh, behar dira... Um, Uh, behar dira jorsi eta juntatu pentsatzen dute eh? eta hortako ere eta hiler bat montatzen daldi nuke behaz uh, dendari huriekin mm -hmm. baina ez dugu ono uh, ez dugu ono ukanak iduriz zeldu den azteko hitz emanak dira behaz, uh, behagira mm -hmm. bon, atera bide gehiago bat beste bat emanen du behaz maska bat okaiteko mm -hmm. Erra nahi du beraz Euskal irigune elkargoak kitoriek erriguziei proposatzen dituela Hori da, proposatiak izan dira. Ez da uh, galde ditugunak ez ditugu behar ukanen ez baitira ono aski izain, baina hala uh, ere uh, joan den askian uh, manatu ditugu, aukera okan dugu manatzeko, manatu ditugu. Eta, hara, jo behar dira ere uh, langileak hurien uh, muntatzeko. Joztunak reski atxamaiten dira, bolondresak dira, badute gogoa parte hartzeko, laguntza maiteko. Bai, eta guke xantza badugu orre oh, ingurian badugu la, uh... Uh, Dantzat alde bat, behaz Burgentzi, pentsatzen eh, mm -hmm. dute, denek ezagutzen dutena, eta uh, herrian, beha dituzten uh, bizpalau uh, edan dare hodiak, Burgentzi taldean, uh, beren laguntza laguntzak hartzen dute, uh, aspalditik, behaz egau saia dutela, holako lanetan, lan uh, lanberesietan hartzea, behaz, uh, segiden presiden horren uh, egiteko, behaz... Uh, Ez dugu, xo bera problemaik ukan, atxe maiteko, eta xero niz badilela ono, beste batzu zo, presbita ikenak, mm -hmm. baina bon, ez dugu uh, denak, uh, denak ono ikusiak. Aipatzen zinuan, beraz, elastika arazori entzuten datoki ez berdinetan, uh, nola konpontzen alko den, komplikatu haizanen da hori ez? Eh, be, hala, uh, nik dehi bat egurtzen uh, dut, he, eh, be, joruniz, etxe bakotxetan elastikak badirela, izanik ere metra bat uh, uh, guk hartzen dugu, mm. he, eh, ba, uh, galde egiten ditu, uh, maškak galde dituzten guzier, he, eh, be, uh, eskatzen dut, behaz uh, elastika ez dutenez bere netzian, mm. hola, uh, Eben, bon, eben, metra bat balima da, egitenan da, e, bizpai, egitenan dira, bizpailu uh, maska gehiago, jara, ez, ez dakit, jara, e, momentu anasteko ez da, esperantza dut, ala ere, saltegi handietan, bon, berriz uh, agertuko direla. Mm -hmm. Bon, bede, jaluzatuko dugu, e, eh? segurro deneko ba ditugula, etxean eh? elastika puska batzu. Ba eh, Mileskar bera santal, setasun horiek emanik, ba takura ona. Baye, mi lesker, suher. Adio. Sanutza,